بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من اتبع سنته إلى يوم الدين وجمعين وبعض ورونو ننبع بدغو خفلو برسنو بسلسلكي يابي موزوطا مختصري شاري ولرو او اغا موزوطا دا داغا امريكايان اروبيان او جديد ملغري ده ولي افغانستان تراغله او وسولي بيرتزي ولي راغله او ولي بيرتزي او اي بيرشتيازي او كمازي ده ده او درو دي, دي زوابله پارا اې واره دغه نقشه باندې تاسو نظر اسره واچویا زه په یو ډکیو کلم یو شی په سر زمه داسې وګورم دا د دې ولختو لخت په دې شي درس ان کله تاسو مخک درسونه ورېدلې وي او مختلفو درسونه کې درسلور درسونه داسې دي چې د نقشې دي یا 15 اګه به بیا تاسو بل وخت خو نن مختصر مختصر د دې د غوډري او فکټونو اګه جواب د ته نقشې مختصر پیدا کوم تاسو وروڼو دغه ساحه د زیش په کمځي قلم ګرځو مده تاسو سره سره وګوریا د په کمځي ما اغه تیرک قلم تیرک دونه ساحه دغه ته منګه او ټول دنیا خلک ورته اسلامی نړۍ یا عالم اسلام مرتبه اسلامي نړۍ یا عالم اسلام تاسي وګوره دغه عالم اسلام یا اسلامی نړۍ د دې دنیا دی ودانې دنیا منزمنځ کې په نړۍ دغه کناډا او امریکا او جنوبی امریکا د خوري بوستا کشف شوې انسانان بیاور اغلل ودانه دنیا چې مخکې تر څو سوال مخکې پورې و نو هغه دغه ودانه دنیا او دغه د روسيه شمال د روسي شمال او د روسي شرق دا غیر مسكونه یا د روسي مي وي چې څوک به کې نو انسانانو ودانې دنیا بي خيت همروښ په لکم زیاته دتنان سره ګرځومې دي خو تر افریقا ځنګلونو او صحراګان دم ودانې نه وي دا کې اورست ودانې شوي د مسلمانانو هغه ملکونه او بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعث يا د غزا دې په حسات د د لاګل کېدل منز منځل دغه خاطره د شمال 14 حذف کی او د شرقي مورنه حذف کی د استرليخ په بيخي اوسوس افغانانو په پموتو باندې جوړه شوې ده افغانان به ورزې قصده تکوم چې څنګه د افغانانو په پموتو جوړه سره څنګه افغانان تل ورغله او استرليای د استرليا په باده ولیکله اسوکاو د بهور سترتواي مې اوږرس نو د دې سامان بولکونه په دې منځ منځ او بیا جزيره العرب دغه په دې د دې یو پس منظر او تاریخی اهمیته استراتيجي استراتیژیک اهمیته د دې وس نظر توایمه نن یوازې د درتو وامه چې د امریکایان ولې رغله او امریکایان ولې بیرتځي د دې د ځواب د پیدا کولو لپاره یو څو خدمت لارښوونه اول هغه دا چې تاسو د جغوریا د غسیما چې د جزیره العرب سیمه ده بلت دغه د ایران سیمه ده بلت د عراق سیمه ده او دغه مثلا فلسطین او قربسی أو د افغانستان د سيمه او د افغانستان نه دی خوات خیرس د افغانستان نه دی خوات د ترکمنستان سيمه او د ازبکستان او بیا د کوم ځای باندې چې ما گوته یې کده الختمې شي کده ور باندې د د کاسپین بحيره د قزوین بحيره یا د خزر بحيره د یو مهمه نقطه د در درسره په ذهن ته وساته دغه سيمه هر د نړۍ تقريباً في انزاء ويا فساد تيل دي, دي زينا في انزاء تيل دي دغسي من صادري او في دنيا كيف ترطول دير تيل مسرفهون كي قوم أو هيوات أغا أمركا ترطول دير تيل دي مسرفهي ناية وزداء ترطول دير تيل دي مسرفهي بل ترته له تیل دوی ذخیره کوي ترڅو چې په نور خلکو باندې خرج کړي مصرفوي دوی ډیر او ذخیره کوي هم دوی ډیر امریکایانو یو پلان درلود هغه پلان دوی دی هغه پلان یو عملی ستراتیژي و دوی نوې نړیوال نظام بالا نوې نړیوال نظام دغ معنا ده چې پهول ن بادي د امر قوت د امریکایی اقتصاد د امریکایی فره د امرایی اخلاقو د امرایی اوصو حاکیت راشي خ دپاره چې دوی پهو باندې خپل حاکیت وروتبي او اوغ د تقاني ک چې دمونلاره را سره لا شي دوی باید فشار دي زنسر ولي د ځان سره و چې ان د فشار وسیله تر ټولو مهمه د فشار وسیله نن سبا دا ده چې دغه قوت لزان سره ولري چې یو یو چا حرکت ورکې څو حرکت دري یو څو روان ده هغه ريموټ دی تاسو سره چې سٹاپ کې نځ په ځای ودري چې ورته ان کې نو دی شالان دغه قوت امریکانو کشف کړی چې دا قوت نن سبا د ټولو د نړۍ څخه ودانه دنیا ده دي دي دي؟ دي. دي؟ دي. دا حرکت چورکیه د دنیا د خلکو ژوند ته دا څه تیل دی څه شي دی تیل دی ځکه چې په ټوله دنیا کې په دوسنی حالاتو کې د تیلو بدیل نه پیدا شوی نه سولر انرژی یا آفتابی انرجی دا دومره شوې ده چې ټانګونه تیاری، کښټي، فابریکه، ماشينونه، کمپیوټرونه درته پیوږره نه خلق د سکرو زمانی ته ګرته ګرځیدل نا زراتی ته ل دوم راشي وی دي چې د دنیا د ماشينونو حرکت دی روان کی نو د دنیا د خلکو حرکت دا ټول دا, دا موقوف یا طلاله ده فچ شي پوری تیلو پوری دا د تیلو دی پیداکې دلو دو زایونایا دو سېمې یوه دا حسیمه چې د ماته تاسو خو دلته د عربین او سره شاوخه ته زین او د غری کاسپین بحيره دا یوه دا د کاسپین بحيره شاوخه د لخته ته دا یوه حوزه ده او د عربین اړې او شاوخه من منځنی د منځنی خطیز هواونه دا یوه بله حوزه ده دا دواړه په مجموع کې یوایي حساب کې نو دا 15% د تیل ورکی تولیدونیات یعنی د ټولې دنیا 15% د تیل کمزایي لري دیسې دي ن آسیان د 15% د 15% نورې د زنیه دی دي او زنیه هر ملک په خپل هوا د پیدا کوي زنیه دی روسيه د روسيه دي او زنیه هر هوا د خپل ملک یو 18 تل کشف کړي دي او راوباسيه پیدا کوي لکه د دې لپاره چې د امریکایانو په ټول دنیا باندې تسلط قائم شي دوی باید څه شی ولري د فشار وسيله خلک به نخل شرایط ومن چې خپل شرایط ومنې باید داسې او زور ورسره بي چې شرایط ومنې خلک سره شرایط دغه د فشار وسيله د ټول دنیا حرکت په هغه پورې تړلې ده اوس وخت کې هغه څه چدغه حوضید تیل ودغه دواره که د عربو حوضه او که د کاسپین د بحری حوضه ده د دواره په خپل لاس کې ونی سي په خپل لاس کې ونی سي چې په خپل لاس کې ونی سي نو بیا به د دنیا خلک به ته محتاج وي زګ د تیلو تجارت د تیلو کمپنيګانی د تیلو تصفیه د تیلو دنیا ته رسول د تیلو قیمت کاکل د تیلو دا ټول به بیا د دوی په د دې د پارا امریکایانو یو پلان درلود پلان یې داسې درلود ورته چې هغه یې باراشي یوه لري دلته د عربی هوادونو څخه کم وضعیت و امریکایان په افغانستان ته په کوم وحکره غلل تر دې وخت ته د عربی هوادونو څخه کم وضعیت و هغه دا ټول د امریکې په تسلط کې و که څه هم امریکایانو االتا بل وجود دوم رډیر نظرلود خو که یې قوانین و که تجارت و که تعلیم و تربیه و که د حاکمیت نظام و که سیاسي احزاب و که الټ نسابونه تعلیم و تربیه و دا ارڅه دي دوی په ميزه جورشو دي دوی په ميزه چاليد پات د ایران د ډ باولو او د ایران د کم زوری کوولو یا په ایران باندې د تسلوت دپاره دوی عراق د خیز د تختی په حیزبانندې تالو چې په عراق کے بورته دریږ بیا به په د خوا ته یوادونو خیز ور چې دلته بهی م تخته خیزتحیل که نه چې حوزون ک چې لام یا ممسابقی چې کوئ که نه سپورت میان نو بیا یو تختی سژپون د لري پ به نورته دردری بیا چې ځاند مور کې برابر ک خیز و او دغهغ د پاره د ترکمنستان او د خ د بهیرې یا د قزمین بهیرې یا د کپان دي بهیرې چې د درې وړه ی اووش نوونه دي اوځای نوونه دي په دغه د تسلوت د پاره تا ته وګوره د افغانستان ده دی کېګورده بحریارت اوله ده وړ د امریکال امریکا دغس په دغه لاربانې په دغه شمالی تللانتیک بحر کې راي د ج تاارخله لالارې نه دلته م د ترانې تهه داخلي د دې ترني د خواته د اروپا د دې خواته د بیا په دغه سمندر کې د دې دښتېګان راځي د هغه ځای د کوم ځای باندې شمه د د لخت د د کانال ده د خواته مصر د دې خواته مصر, مصر او د خواته د خپل مصر ده په دې منځ کې د تلته و شپږ ته کیلومتره یا یو څلور پنځه شپته کیلومتره هغه ده کانال دغه کانال انګريزان او اروپایانو په شریکه په د ترصوص الضغد مدي سمندر للضغص ري بحيره سره دا قريش دا ديخوته سعودي عربستان دا ويمن دا ديخوته مصر دا اريتريا دا حبشه دا ديخوته يوتوبيا دا ذيك دا الصومال دا سره بحيره دا هو دي دايل دي سره وصل او دابيا ضغزيتي درياع بحر العرب او تغيه العرب بحر الهند لوي بحر الهند الشمالي برخهته په عربي امریکایان په مخ کې چرته لاسیاثه یا هند یا عربه ودونه نو دوی په راتلل د سمندرونو کې راتلله له طلل له راتلله د شمالي سمندر اطلانټیک کې وی یا جنوبي اطلانټیک ته به راتل بهره او د بهره هند نو به د راتلل د سمندر د ډیرو وګړو لاره او شاعل لاره د انسانانو نو د کشټې د او د جوړولو ځایونه نو د بارکت کول او پورټ دا څو مره انسانان ډیري څومره اډی ډیري څومره خارونه ډیري امغه مر تجارت ډیري امغه غټه ډیري دوی بیا څو کله دغه کاناله وایست د کاناله چې نو د اتلانتیک په هر شمالي اتلانتیک د مدیتراني سره مخ کې د جبل تاریخ وو او بیا د مدیتراني بحر دلتا د نیټوري بحيره سره دا ګوري چې روسيې په غاړه پرته ده دلتا د اردنیل او د بسفور له لارې په ترکیه کې راغلي د تورې بحيره سره وسیغه سپينه بحيره چې دغه مدې ترانه تسپينه بحيره هم ویل کی دي د دې سره وصل ده دغه تورې بحيره او د خپل مدیترانه او د شمالي اتلانتیک چې د خټه او امریکا او جنوبي امریکا ځان ده پرتی ټول وخت وسې کړه د سره سره د سره سره وصل او سره بحيره په خپلناواله وتله وکم زیته نو د نړی د اسپلاندوکره یوخه په دغسیمه باندې خپل تسلوت خایمکه او بل د دغسیمه دي کارته کول سامان کا ته کول او سامان پور ته کول د زنه دي خام مواد وړلو د دې زنه د جوړشو په پهو مواد را وړلو د پاره اعلان د لاله پیدا کا دلته چراغله اوس راځو بیرته مخهلی اساسي پختنغه ته غته زوار ته چاغه د ټیلو خبره ده دا د بحر یا دی کاسپین دی بهیره لپاره دوی مختلف شدغه افغانستان د خيزه تختیف په حسابن استعمال دي قتل متخصصین واي چې د عربو د قاتیل څومره دی د اوبیاو کلون نن تر یوسل درس زیات نه زیات یو نمسل کلو کو ری وی د وچی کیږي دا د عربو قتل په بیان یعنی پدغوسانی و زیادت کی بنوی چې دنیا تقریبا 15% في شبېتفسات د دې تیل لري کدهو به نوی کوي کوم ډیر لګوي دنیا ته بنارس با په اينه وخت دغه د کسبین د بحرې د څمره تیل شدید دلته دځی کی او دغه تركمانستان او سره د او دغه سیمه دتل وای چې د راتلونکو څو پهړیو د نړۍ بس دراتهم کو څو پیړې دی پاره د ټولې دنیا لپاره د بسکی خو اوس چې داغه اصلي مرکز د ټیلو کمځا شو د ترکمنستان ترکمنستان په بار کې د تیلو متخصصین دا وای چې د ترکمنستان اصلا بلند ټیل په سیرای ترکمنستان دا او چې دونه لري د مبالغه کوي دا د ټیلو په سر باندې جزیره ده ګمر لري او د څو سوالونو لپاره د ټول نړی د لپاره کفایت کوي ده ده او زغد ترکمنستان او د خزر د بهيري د تیل چدوئي اروپاته او يا امريکاته يا استرلياته يا نورې نړۍ ته چدارا کاږي د دې لپاره دوی د لاري لري درې لري ځکه تیل په تیارو کې نه وړل کیږي تیل په ټنګ کولو په موټرو کې نه وړي کېږي د سمندرونو کې به چیرته او تیاری دون تیل نشي وړالې د تیل د لپاره نفت کشونه دي لوې لوې کښېګاني دومره لوې کښېګاني چې دی یوې کښته یو دواله 50 متره یعنی يعني نیم کیلومتر ووګډي نیم کیلومتر تا ووګډي دا عرشې نه دا عرشې پاسر په دې باندې چې وسنه بل سر تزي راځي مور څکل نو به نه زی لازم لوې لوې ټانکرو نه تا چې کله انټرنېټ کې وکړتلې یا کله سوق غته چې انټرنېټ یا بندر عباس تلیوی یا پر خلیج که شر تلیوی ده لویلوی تان کرونه دی چی پر ملونونو ملونونو بیلارا تل پدیکی زی دی دغی سیمی تیلو دیویستلو دی پارا ما اولی چو لاری لی دوی؟ دریل یا والا رای داد تاسیماتو گوریا چی دی دا تل دوی دا کی او راوی باسی او بیا دا شی د روسیه لاله رنا دشراولیا دلتا دادی بالټیک سمندر ته د ریگا اغټیراولی سمندر سمندری دي اډیټه یا لیتوانیاک دیزیټراولی او به لدیزانه بیټه سمندر تراول زګادریګشت او د امریکای لپاره د لارې لا نامطلوبه ولې نامطلوبه یوه خدای چې د ډیرو وګړو دا دا د روم او روسیا د ټایکای ټایکای ټایکای ترسو شدید دلته هغه ترېګه تروسې بل د بالټیک او روسیا د ټوله وڅ د روسیا د ګور د روسیا د څنډري په هغه پومانسکه مشته یوه خدا چې د ډیرو وګړو ده. د دې د پاره باندې لیکه دو دوي جوړې ده نن لیکه په کل لسندونو تیریږي کلب له غرونو تیریږي کلب له خورونو تیریږي کلب له زميلونو د دې څنګ سره به هغه سرک به جوړوي د دې مختلف نور مختلف نور سہولتون به جوړوي ترڅو چې د نفط د زیت ذخیره ورسې هرڅه په دې پمپونه ورته جوړې شونه تقویې کې وړاندې پمپ کنه ماشينو نه به د فشار ورته لګي دا یو خدشه دا ډیر وګدده او ډیره پر مسرافه ده دا یو خبره به خبره دا دویم الته دینه مطلوبواله دا چې دا د روسي لاريتي راشه دیروسی روسي په خبره کې تیرشه امریکایان او اروپایان نغواړي چې خپل ستونه د روسانو په پنجه کې ورکي چې تیل د چال لوکورته یې دی او انا له ځایشته ګټ ورته خرابم شو بندي په چبندین به داخله ثکی تاسبینې شته شرقی او رپاته د اوکراینا او اسپین روسیو شرقیہ رپاته د روسانو غاز برکړی دی هر وخت چې ژمای شي یول د روسانو تبه ورته چپش دی یو هفته لپاره د 3 ورځې یا 7 یا 10 ورځې لپاره غاز به باندې بندي شخو ته یخ نه زیات شي کنګل شیټولہ رپا تودوخه ته ضرورت غاز ته ضرورت روسانو ته پګوسه شي چې به سمې پیسې راکوي غاز زړه قرضونه امپليكې د راتلونکو کالونو هم در نور هغه د امریکایانو مخابره ده به نن پرګده د امریکایانو د اروپا سره روابط خپل کمزوري کوي، د منګ به بیا سره تازه کوي ځکه تاسو د منګي شوروي اتحاد کې سره شامل او کنه بند. دغه وګونه ملل شي امریکا او اروپا نه واړی چې د راتلونکو څلونکو کلونو د پیړده د دوی مړې چاپلاسکی یورسانو خلاصکی دا پقټه ډول باندې نمایې زکه روسانو غربین دوی په جنگ کې پاتې او یو کال خې سره دا سره جګړه شو دوی ورته وايي دا اوس رقابت کوي روان دي تاریخی ډول باندې دی غرب سره جوړ نه دی دا ټیل دی دوی د روسیل لاره نه اوس دوی ملاره ایدا ده څه دغه د 20 سم تیل کډاري تورکمنستان ته دی کډاري افغانستان سره د تورکمنستان سره حد او دته ورسره د ایران سره حد دی دغه راول دا که هم دلوسییا دلارې په نسبت د ممسافلهلهلحه لننده ده بیا نه غواړی چې خپل مري د د ایرانیانو په لاس کې ځکه ایران د غ سره مشکلات د غ ایران سره مشکلات او نه غواړی چې ایران دی دغه نهلی کې لوجه نه دومره قوی شي چې په غ بې فشار وارد کې او اه لحه دی هغه تهدید نو اوس یو وزنې لار پاتیکی د درېما او هغه د بیخاوند لار د دوی په کومن بیخاوند، بے څوک، بے رهبر، بے قوته، نه پتي فاوسته، نه پتي اتمسته، نه پتي ودارشته ده، نه پتي ملي شته ده، نه پتي خلک داسې کافی شعور او سواد لري هغه د افغانستان ده دا وګور تركمانستان ته دغه ځکه چې تركمانستان خپل ځکه چې تركمانستان خپل افغانستان او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دغه یوځ د بلوچستان په دغه یو د غواډر د دغه نو ګری څومره لاندې لارې شو ده د کومره لارې او د ایران دومره وګدلارې او د روسي دومره وګدلارې دغه لاندې لارې دوی چې نن د دې د قوت شته د نن نظامی قوت د نې قوت شته د نې وقبيه دarest ته ده دغه ځای د افغانستان د منګيوارې اشغال کو امریکایانو وبختل چې موږ د ځای څنګه کو افغانستان دا اشغال کو د چې اشغال ک له بیا په اينه وخت کې دغه ماورای افغانستان یا ماورای نهر دیا مو دریان اخوات د دې خلکو سره چې حکومت لري نظام لري ولسون لري او جنگونو نه دي مواد لري اغه سره په معاملکه او افغانستان کې بدلتہ د منګ خپل تسلط وي خپل پاچایبم خپل نظام بم خپل خلک حساب به څوک در سره نه یو څوک ساين کوي یو چو تنظیمونه یو څوک خیانان غدارانی څوک ګلډینګ خوشاله کوچاته به تجارتخانه ور جوړه کوچاته به وزارت وزارت ور جوړه کوچاته به بل کمپنۍ تجارتي ور خلاصه کوچاته به څور بکیان ور بس نو دشي قوت دلته نشته چې منګ مخنیوي وک نو بیا به منګ څه چل دغه تیل به د دغه لارې نه د خج د تیللو سره یو ځای په خپل کنټرول کې رالو ځکه سنعات د لو دا د امریکایانو سره ده چې جوړلو او تص کولی او د اروپایانو سره ده زیاتهره د امریکانو سره اوس و بلې خبرې ته چې دویغ تلارې نه فټولله دنیا بې توت قام کی د تسالوت په مرکز د بي وس یو څو خندونه د تاسو ګوریدل ته د دوه نوګدا پلان لوې روسې پراته ده غرب سره جوړ نه ده به دي خسر خبر یو کنه چې د غرب سره جوړ نه او دغه وخت ته تاسو ګوریدل د چین نه چین هم د غرب سره جوړ نه چین زیاتره د تېلو توليدهون کې هوا نه ده بلکې د تېلو مشرفهونکې هیواد خو د صنعت په لحاظ او د تجارت په لحاظ دومره تیز په مخ روانده چې په نسدي راتلونکي کې به اول نمبر شي په ټوله دنیا کې د صنعت او د تجارت دغه صنعت و تجارت به تر هغه پر مخ روان وي چې تر د اتیل د داسې چا په لاس کې وي چې شریان چې نه ان سر په اسانه تعامل کولای شي امریکایانو وختل چې دغه ټیل یورپ خپل کنټرول کې راولي نبه په پټنه یان وباندې هم خپل فشارونه واریدي او پروسان وبنه هم خپل فشارونه واریدي نور خلق د رقابت نه دي په دنیا کې د امریکانو سره نور خلق د رقابت په موډ کې د رقابت په کې نه چې د امریکانو سره رقابت او جنجال او سره کوي اوس دلته د روسي ما تاسو مخ کې ویلای چې 25% شو فاتل دا د دنیا لپاره د روسنا راوز خو ویروسانو دا تیل چدی دا ډیر ګران تمامي کیدی دی د قیمت تمامي کیدی ورته په مشكله را واسي یو خو جوړد بلې سیمه چې دا ویروسانو دا ډیره یخ ده کنګلونه وی اکثر ناوار سیمه ده او هغه کم ټکنالوژي چې دوی کاری وي اته ټکنالوژي هم عمر پر مختلل نه ده بلکې سم چې دی اروپایانو او د امریکایانو ده تصمات مطول جیسی